Élete valahol véget ér, a szíve már nem dobog. Fekete föld mélyén örökre megnyugodott. Nem silatja se senki őt, nem könnyeznek a sírja előtt. Csavargó volt, bolyongott, magányosan kóborolt. Senki este se volt, semmi ese volt, csak az élete. Vén szemét lehunyva élete megszakadt. Nem indul új útra. Pihen a föld alatt. Elmondom néktek az ő történetét, arról mesélek, hogyan élt. Megszületett, kapott nevet, csak egyet nem. szeretetet Szülei eldobták, nem törődtek vele. Nem maradt semmije, csak az élete. Magas falak, rácsok mögött, zsiványok, tolvajok között telt a gyermekkora. Ott volt az otthona. És mégis vidáman élt, szívébe zárta a nagy reményt, hogy egyszer majd innen elmehet, Várják erdők, völgyek, hegyek. Szabad lesz, mint a madár, Északtól délig, kelettől nyugatig, Minden földet bejár. Az idő eljött, ő szabad lett, Útra kelhet a végtelembe. Ezt álmodta, erre ébred, Évek óta csak ezt remélte. Amerre járt, Megszerették, És ha néha megkérdezték, Hogy honnan indult, És mi a célja, ő vidáman csak kezdalolta. Nem félek, amíg élek, várnak a messzeségek, városok, országútpora. Napfényben, zordtélben, minden nap, minden éjjel vándorlok, nem állok meg soha. Éhét szomját elfeledte, csak a világ érdekelte. Hosszú haját fújja a szél, erejébe lüktet a vér. Forró nyár jön hidegtérre, hosszú út áll már mögötte, de nem néz hátra. Megy előre jókedvűen énekelve. Nem félek, amíg élek, várnak a messzeségek, Városok, országútpora. Napfényben, zordtélben, minden nap, minden éjjel vándorlok, Nem állok meg soha. Nem kell a csillogás, nem kell a ragyogás, Nem kell a vakító pénz. Nem kell sok hamis vágy, nem kell a céltalan cél. Nem kell a csillogás, nem kell a ragyogás, nem kell a vakító pénz. Nem kell sok hamis vágy, nem kell a céltalan cél. Nem félek, amíg élek, várnak a messzesége, városok, pora, Napfényben, zortélben, minden nap, minden éjjel vándorlok. Nem állok meg soha. Évek oly hamar szállnak el, csavargóhaja hófehér. Szíve dobban még, szemetűzben ég, de hívja már az örök pihenés. Nem félek, amíg élek, várnak a messzesége. Városok, országúdpora. Napfényben, zortélben, minden nap, minden éjjel vándorlok. Nem állok meg soha.